Вдосконалювати свої сни документи, навіть напружуватися не треба для такого творення. Кімар собі приємно, а люди розберуться. З насолодою адже всі твої хвороби подолала медицина, вже тобі посадовили нові зуби, і вони проросли так само, як були замолоду, обіцяють пересадити її колінного суглоба. Що ще треба дідові для вічного буття? Чекати, коли відновлять альбіну? Знати, що поруч у Києві сидить у камері 11 чоловік? У Пермському карцері він хоч відчував, що десь за стінами, за дротами є його друзі, однодумці, рідня. Чи здогадується він, що йому зроблено? І де бере силу, аби щодня писати, бо часто творить вірші не з гірші, аніж його послідовників. Що він знає про теперішню Україну? Я озирнувся, ані душі усіми тушаться, бач, біля нового проєкту. Моя знайома науковиця тактовно зникла, вирішила, що я хочу побути зі стусом на самоті. От чого ні, того ні. Я тицьнув руку до кишені і твердо відчув гранені злами каменюки. Замахнувшись, що сили я вгатив у скло. Мусили бризнути скалки, квадрат вітрини спалахнув миготінням. Ішли останні кадри кінофільму Тіні забутих предків. Далі засвітилися титри кінець фільму. Сліпуче увімкнулося світло в кінотеатрі, зала приголомшено сиділа і слухала: усі, кому не байдужа батьківщина, встаньте, усі під цика. Будемо протестувати проти арештів. Це вже лунало від виходу. Куди, мляво, підвівшись, рушили перші глядачі. Ми посунули слідом. Тіснява була чимала, адже народу зібралося на прем'єру Сила Селена, і кожен не квапився вийти на вулицю, де тепер могло трапитися будь-що. Хідником біля України сновигали активісти, виказуючи одне перед одним енергійність. Люди розходились. Швидких допомог не було жодної. Ментів також. Перших, хто вийшов, схопили вже і одвезли. Кінець озвученої книги читав Андрій Вільколик. Київ, 2003 рік.